«Та коли за спиною ворог буде, не переправимось ми. Отож, фільні прогнати треба. Нехай думає, що ми повертаємо на галич. А вдарити треба. Зараз. Уночі?» перепитав Дем'ян. «Не звикло військо уночі битися. Не було ще такого, щоб убій рушати, коли на дворі темно. Тільки і скріпості набіга робили, так тоді небагатого, як і виходило... «Та й кріпость за спиною була». «Не було?» – блиснув очима Данило. «До нас не було, а ми зробимо і буде. Що темно, та цей добре буде ніч нам допомагати». Мирослав підвівся. «Згоден з Даниловим словом, князь Роман учив нас, що на війні треба про все думати і так робити, щоб ворог не сподівався удару. Угри чекають до ранку» а ми їх серед ночі вдаримо. «Князь Мстислав просив мене, щоб я все військо вивів», – продовжував Данила. «Нам кожен вояк дорогий. Ми добре вийшли з Галича, усі вціліли. А тут що, піддамось, щоб ворог переміг нас?» – говорив Микула. Микула, хваплячись, почав оповідати. «Чекати не можна!» «Ти князю наказав послати розвідників. Я посилав, вони вже повернулися. Збираються угри на великій галявині. Гадаю, що ранком за нами знову гнатимуться. Зараз відпочивають». «Чули?» – спитав Данило. «Залишити людей у таборі, щоб вогоню багатих підтримували. Повернемось, поврітися воїкам треба. А зараз рушати. Попереду Дмитрєва дружина. А як дійдемо до угорського табору, Дем'янова дружина ліворуч лісом піде, а пішці Мирославові Микулині праворуч. Дмитрій знак подасть. Зозуля три рази буде кувати, а тоді всі на табір. Щоб своїх не били, скажіть, нехай вигукують Дністер і відповідають наш Дністер. Темно на дворі, та вже нехай тисячі і соцки дивляться, щоб своїх людей не понищили. Спробуємо вночі бій провадити. Твердо хліб узяв сина за плечі, обережно підвів. Велюк. Прокинься. Хлопець міцно спав. Батькові віддавалося сіпати його за руку. Вставай, сину, в бій підемо. Хлопець розіспався і нічого не розумів. Розкрив очі. Вкруги темна ніч. Який бій? Але батько вже звів його на ноги і щосили торсав. Прокидайся, соцкий звелів, що бійшли. Лелюк очі і потягнувся. Таким солодким був перший сон. Бери сину меч, лук і стріли. Лук чіпляй за плечі. Мабуть, мечем доведеться орудувати. Стріли не знадобляться. До них підбігли вже пішці. Хучі твердо хлібе. Батько з сином приєдналися до гурту. Їхні сотні була попереду. Соцкий ходив між пішцями і приказував. Не бійтеся, що вночі йдемо. Князь мовив, одігнати угрів треба. «Не чекають вони нас, ранком спати будемо!» На коні під'їхав Мирослав і покликав до себе Соцького. За хвилину Соцький повів своїх пішців уперед. «Де дівся, Лелюків, сон? Ніби рукою зняло!» «Батько!» – притулився він, дрожачи, до твердо хліба. «Я біля тебе буду!» «Загубитись? Боїся!» – жартуючи поглузував батько. «Та чи ти маленький?» – заспокоїв Лелюка. А ти, що думав, не сказав голос. побоювався за сина, в бою лихо може статися, хіба вбережеш? Уже, певно, десять поприщ пройшли, а здалося, що тільки з табору вийшли. І від одного до іншого пішця полинув Мирославів наказ І ти тихо, ворог, близько. Велюк піднімав ноги і плавно опускав їх на землю. Йому здавалося, що він пливе. Він навіть подих затаїв і не чув власного дихання. Відійшов Соцький і шепнув твердохлібові і найближчим пішцям. «Уже близько. Зараз зупинимося. Знака чекати куватиме Зозуля. Як знак подадуть, зараз вперед і повертайте ліворуч на табір. Один одного тримайтеся, щоб не погубилися. Мечі, повіймайте з піхов. Лелюк злегенька погладив держак, і почав витягати смердівський меч, прислухаючись, чи не рипить дерево на піхві. На мит серед хмар з'являвся місяць і знову зникав надовго. Лелюк помічав між деревами пішців з мечами в руках. Почало виднішити. Хмара розсунулись, і ріжок місяця освітив ліс блідим молочним сяйвом. Батько мовчки стояв біля Лелюка, і дивився вперед. Раптом Лелюкові вуха ловили кування з озулі. Десь близько в сусідній сотні почулося приглушене «Ку-ку! Ку-ку!» І відразу соцький гукнув. «Пішли!» Лелюк не бачив, а пошелесту гілопіша шарудінь під ногами відчув, як рушили всі його сусіди. Місяць зайшов за хмару, і Лелюк з острахом озирався в темряві. Біля самого вуха почув стривожений батьків шепіт «Хучий!» і побіг тоді поряд з батьком, ухопившись за його свиту. Навкруги кликотіло, батько взяв лелюка за руку, і вони побігли поряд. Раптом почулося «Ліворуч!» Це був наказ Соцького. Твердо хліб Рфучко повернув ліворуч, і вони вискочили на галявину. «Тут кликотіла битва!» Стояв страшенний галас, гойдалися смолоскипи, жевряли вогники багаття, металися в усі боки тіні, мчали вершники, несамовито верещали угри, лунали накази угорських воєвод. Мирославові пішці ще не втяглися в бій, вони стояли біля лісу, сховані під деревами. Треба було вирішувати, чи час кидати пішців до бою, і Мирослав очікував, задоволений тим, що угри. Його не помітили. А бій розгорявся. Рубалися Дмитрів і Збоку зі вулиця Дензіанова дружина, і вули почали клонитися до лісу, тоді де стояли Мирославі і Микулині пішці. І хоч не змовився саме про це Мирослав Микула,